бо надто велика ціна у такій війні розвідці. І особливо відчувається німецьке командування зараз, після битви на Курській Дузі, коли наші армії форсували Дніпро, і німці ждуть нових ударів нашої армії, в тому числі і тут, під Ленінградом. «Зрозуміло», – відповів за всіх командир. «Як мені здається, радист Галка не все сказав, що хотів», – стиха мовив генерал, зустрівшись поглядом з моїми очима. «Не все», – відповів я. «От мене вважають радіотехніки і на віллі, куди я прибув перше, і тут, не вігласом, як тільки заведу мову про висоту антени. Я вже пробував на тренувальному виході». Однак нічого з моєї затії не вийшло. Чули мої сигнали в Ленінграді дуже слабо. Так слабо, що нормально передавати радіограму неможливо. «То що ти хочеш?» – не стримався майор Савич. «Таких поразок я не боюсь. Але й того, що командир лінкора «Октябрська революція» наворожив мені вийти з цієї війни живим, замало». Вони таки можуть пристукнути, незважаючи на згадану броню. І я не хотів би не поділитися з товаришем генералом тим, чим живо нині як радист. Кажіть, Галко, примружив очі генерал, я ковтнув слину, бо пересохло в роті. Нас, радистів... Учать виходити на зв'язок за умови, коли антенна має бути 12 чи 24 метри і, звичайно, спущена з дерева. Ще краще, коли то дерево на галявині, на пагорбі. Вас так учать, ствердив майор Савич. Уявімо собі, що ми приземлились десь під тарту або поблизу Риги, чи на кордоні Східною Прусією. Відстань звідти до Ленінграда – 300, 500 і навіть 700 кілометрів. 500 кілометрів – септо 50 тисяч метрів, – міркував я голос. «Набійся тобі арифметика!» – спитав старший лейтенант Іван. «Щоб довести мізерність висоти антени, під час роботи на коротких, повторюю, на коротких хвилях, якщо її буде піднято навіть на найвищу, у тамтешніх лісах сосну. Що ті метри проти півмільйона метрів відстані між моєю рацією і центром? Що ті метри, коли короткі хвилі одразу шугають у небо, до шару хіві щоб потім відштовхнутися і стрибати навколо земної кулі? І віриться мені, переконаний у цьому, що центр почує мене істинно. Тисячі кілометрів, якщо я покладу ті антени тільки на кущ. Ну й ну, сердито сказав хтось із наших. Однак на практичних заняттях з вашої затії нічого путнього не вийшло, зауважив генерал. Так точно. Але наша вілла на нові була в такому кілометровому відношенні до моєї рації на Карельському перешийку, як наш сєвєр буде у ворожому тилу до найближчого штабу німецької дивізії чи корпусу. Полк не вважатимемо, у полку пеленга нема. Я хочу сказати, що там німці мене чутимуть так само погано, як і тут, в особняку свої, коли на півтора десятка кілометрів працював на низькій антені. І все це я перевірю На своєму першому радіосеансі З німецького тилу Ти хочеш штучно Зробити Мертву зону? Запитав майор Савич Не знаю, як це буде називатись Важливо те, що Надповерхнева радіохвиля Погасне в болоті У лісі Звідки я триматиму зв'язок із центром знайшовся і в нас марконі і попов в одній особі пожартував андрій савич